Ninakuwapokaribisha katika ukumbi huu leo ili kusudi tuweze kujadili jambo ambalo muhimu sio kwa dalume ya habari tu lakini kwa mstakbali wa kimataifa trotari hapa leo katika siku hii ya kimataifa ya hatuupatie ya wasemaji wa taarifa kujadili moja ya haki za msingi kabisa kama sio haki namba moja ya msingi ambayo inabeba hadi zingine zote ni haki patakatifu. Kwa hivyo hili ni siku muhimu sana kwetu sana. Papa wa Manento, ya wa kudia, na tunashukutisha sana baba mheshimiwa Jakimamento ambaye wote tunakumbuka alikuwa kiongozi wa tume ya haki za binadamu wa Panabola. Alikubali kuja kutokana na sahani zake leo katika siku hii muhimu. Siku hii mheshimiwa mgeni rasmi iliatafadhilishwa mwaka 2022 baada na kukana na ilitokana kikao kilichofanyika Sofia, Bulgaria ambapo wadau bajionelea kwa, kwa tarehe nane Septemba wawe wakifanya kwa kupitia mambo mbalimbali kuadhimisha muhimu kwa patanishi wa taarifa Hapo kumshaka kwa kwa swala hilo kwa patanishi wa taifa. Hii ni mara ya kwanza tunaadhimisha daima. Daima tumekuwa lakini sio kitaifa Leo kwa mara ya kwanza tunawaakilishi kutoka nchi nzima wako ameja hapa kutoka Bali na kutoka Biswani ili msingi sote tuweze pamoja kutangia harzo na kuona tunapenda mbele Ameni. Ni wakati muhimu tunapoadhinisha fikiria mwanani kwamba tayari sasa Tanzania inayo inayo inayo sheria ya wa tarifa Access to information act. Na sheria hii mweshimiwa kwa kiasi kwetu sisi kama wadao ni muhimu sana kwa ni sheria inayohusu kila mtu tofauti na sheria ambayo ni sasa hivi karibu imekuwa kwenye kwenye tarifa sana kwenye jambo la mbari sana sheria ya juma ya tukio la haraji sheria ya hati ya patanisho na taarifa inahusu kila naye kaihusumuandicho habari pekee Ndiyo maana tunadhani kwamba hii ni sheria mama, ni sheria mtambuka tunapoongelea haki hii haki hii Na hizi si dhana tulizonazo ni nyatakazo zinaso sababu ya mstakbali wa mjenga taifa linaloongea ni muhimu wajumbe wakiika katika hilo tunakengea taifa linaloongea baada ya kuwa tuna sheria inayowekea nguvu ya kisheria haki ya uhakikishaji wa taifa so, kwa hivyo natumaini kwamba mshutano mgeni rasmi mambo haya watu wataweza kuyaangalia kuya kwa Na naweza kufanya mawazo na kuona hii hasa hata niweke karibu mahali leo mheshimiwa mgeni rasmi kwa tukio mambo mengine yanaendelea inaendelea katika ukundi wa mikutano wa waliyerevu katika Mimi ni tukio la kupokea maoni kuhusu kanuni za mauzui ya utangazaji na mitandao ya kijamii wadau wamealikwa waende kutoa maoniumesha moto kidogo kwa sababu siku ya leo ina julikana kwamba tutafanya majadiliano haya kageni sasa leo ndio imechaguliwa kwa wadao wakati huo ambao tayari wadau wamejiandaa kwa wakijadili ya jadili siku hii basi wakati huo kwa mkutano mwingine wa kutoa mawazo ya madafu ya kanuni za mtangazaji na na, na, na, na na ya jamii apo ile muhimu sana watu hawapo wanashiriki na yenyewe inajitokeza na inajitishwa kwa notisi ya siku mbili waliko unatolewa tarehe 26 wa raia Tanzania nzima ikikapo tarehe 28 wao wameweza kuzisoma kanuni ambazo haki wao kama sheria ya epoka imetungwa miaka kadhaa iliyopita sasa na ndani ya siku 2 katika nchi nzima waitie notisi hiyo na waweko kwenye ufundi wao wa niemebele wajadili kanuni hizo wakati huo wakiwa hapa jikadi hiki fanye kidogo mwenzetu shiriki katika kutamko yote hili Na hiyo ni kwa masuala ya kama hizo kanuni pesa siona na meshati sifanyia kazi baada ya kusema hayo naomba sasa kuwaribishe nyote tena